ta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 Si kur që e kente njohar, shiku e së nëruar, tema që e mi duke e trajtuar në emisionin të në që ka thot feja, kësajra dhe ka të bëjmë edukatën, ka të bëjmë mirësielin, ka të bëjmë një tërsi virtytësh dhe vlerash të cilat e formojnë imajnë dhe njërimin e gjithë dhe besimtari. Andaj, në emision e kaluar, kemi filuar që të flasim për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 Sa so, kimi në nevoj që në këdërtim të përmërsuhemi. Nga se yurru lëherë, në i të dëshërujmë aqë që Allahu Jellewale e urën. Në i vëna pëlqen aja që Allahu Jellewale nuk e dan. Ndaj duhe që në këdërtim të përmërsuhemi. Qësë nuk është edukatë më Allahu Nëzhu Jell. A është edukatë më Allahu Nëtë Barakë kër Allahu Subhanahu Ta'la për shambull uh, këndaluar këndaluar që të vetëmohet një bur i huaj me një gru të huaj. Haram është kja. Pra e dhëtëm, po, po, po kane qasët mira, un, po knaqëm, po knaqëm, ma që Allah është hidruar, ose për shambu, shambu që kemi të sikë, edhe në të kaluarën, një njëri dhe në bëtë darsëm, e ka dërshqy që të bëhet shumë madhështore e darsëm, të ndëgjohet anë e kënd vendit për darsëmën e filanit, Por fatë kjecështë në atë që Allah nuk është i knaqër. Apo në përzirit e burave dhe grave, në zhveshje, lakurisi, maramence, përdërim të alkoholit, e veprime të të të shëmtuara. Dhe të mëndës është duku knaqër në konë kur zotit i është duke e uretur veprime të tim. Në momen në kur Allah është duke u hideruar me e veprime, ata festojnë në ndijend në knaqër. Ashke dukatë më Allah në zogjelë.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 Nuk ka asnjë respekt për emocionet e ndjente e babas apo nënës. Lëshën muzikë të shtëpija i disponum, thret shoqni, çfarë thonë njerëz, siç po ke fytyrë? Si nuk po turpruar? Baba s'në ka vdek baba, ndër të cilë si po sillet këtë? A është kin rregull? A është i edukat? Kush e pëlqen këtë edukat? As kur vallaj. Edhe ne i themi atyre që bëjnë haram, Allahu po hedhrohet me ty. Allahu nuk është i kënaqur me ty e ti. Po qi? hapsir, ose të temë po kjeftyr, që të këzoësh, të kënaqësh, ku është edukata me Allah në zogjell? Aj po të shena atë moment, aj po të ndëgjën qëfar përbën ti, dhe ti po kënaqësh, dhe po këzoësh, në atë që Allah u gjellore e ka ndaluar, ose për shambull dikush që dëshërën të bënë mashtrim, dhe i dikuit për ti marrë diqka, unë dëshërën që të jemë për shambull dikush të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 Kto janë pika që e përbojn edukatën me Allahun azh-xhal. Të ruajm komunikimin dhe sjelljen me Allahun xh-xhala wala, apo të ruajm zamin se thet e kthyer ka Allahu xh-xhala vel vetëm, të taruajm dëshirën ton, ambicet ton, atë ruajm që ato që Gjalli Gjalli të jenë në përputhje me atë që Allahu xh-xhala xhaluhu edal. Kë që përbon edukatën e robët me Allahun subhanahu ve teala. Ne duhet gjithmonë të kujdesim në këtë rrym, që mos timi nga ata të cilët fatkeçisht për dëshira të ulta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 nësë kanë tërë këto veprim, Allahu i mallkon. Në tërë këto veprim Allahu është hidhuruar me ta. Pandaj kush ka mundsi të dikush që subhanallahu me menduesë do të ndihet i kënaqur ndonjëherë ose do të shqetësoj ndonjëherë, nëse tërë dëshira e tij ka qenë drejt me atë që Allahu e urren, me atë që llo nuk e don. Që sa llo nuk është i kënaqur me këto veprë. Ne duhet gjithmonë të jemi të kujdesshëm që të arrijmë tek Allahu mënuar që t'jemi të lidhër me Allah në marnuar, duke qenë të sjelëshëm me ta, duke qenë të edukuar me Allahun subhanahu wa ta'ala, duke e lidhër zamër me Allahun gjallat gjelaluhu, dhe duke i koordinuar dëshira tona, t'jenë vazhdimisht në raport ma që Allahu gjallahu ala edan. Prandaj, në këdre temë shikunë ruar, ka shamu të shumët, mirë pa, po, gjdo kush e një vetë në ti. Cdo kush duhet ta mbikëqyr vetën e tij. Cdo kush duhet ta kontrollojë vetën e tij, ta në kuadrin të kësaj, ta përmirëson vetën e tij. Normalisht, ne kemi kaluar, të kaluar një jetë pak në shtatë kaluar në jetë pa këndryshë. Ne kamsuar se kjo është e mirë, ne kamsuar se kjo është e keq, që ne kamsuar atë atë, mirë po. Nëse kemi gabuar, le tash me feja apo na tregon se Allahu xhalleu ala, açi ne kamsuar se nuk është e mirë, feja apo Allahu se është e mirë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 Nuk është edukatë më Allah në gjellë vë ala që zamë rëjon të jetë elidhur dikun tjetër të që në pengon nga namazë, në na pengon nga gjamija, mos me shku në namazë, ditë në gjikimit, Allahu gjellë gjellalu dhët i shfaqet kriesëve të ti, rëbëve të ti të mirë, dhëtë dhëtë dhëtë binë sejgde, dhët i përurinë Allahu të aso gjellë. Njësë njërë të pë edukuar edhe në këtë botë kanë tentuar kështut me reklama, me pamet jashtë, me ju me realitet, të identifikuar si musliman. Nëse kanë punuar kondër musliman e fatë këtështë, i kanë dëmtuar musliman, me ndojë se me këtë pë edukat në këtë botë, së kanë pas edukat më Allah në gjellë uara, duke di se Allah u për ishe, Allah u për edin që ka përbën. Dhe prapu kanë bërë dë musliman, prapi kanë shqetsu musliman,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 dhe që farë bëhet, atërë bjen mrapa, bjen rëkullisën mrapa, duke i përjashtu Allah Gjellë Leona kështu nga safi musliman vëndon. Që nështu njërë që në këtë bot, kanë dërshuar fene Allah të Azogel, kanë marrë gudzim me full me hamendje, pa dije për fene zotit, pa mbështetin e fakte dhe argumente, ata që janë munduar nështë muslimanëm jau pështil fene t'yne,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 me gjithë të përpjekin, këtë bot ka gjithë 5 dukatë malon që në levara, si gudzën te, me ndryshu tekst në Koranit, me ndryshu hadith në Muhammedi sallallahu aleyhi wa sallam, mundohën që dhe në bot një dhe me ushtir kësë janë për muslimanve. Dhe është një sked e rëndësishme që ndodhën dhe një gjykimit. Muhammedi aleyhi sallallahu aleyhi wa sallam përmend se të gjithë ata që janë antar të umetit e ti, të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 Shfaqen dhe njerëz Disa figurat Caktuara Dhe Muhamidi sallallahu ala sallam Eshe se me lajket Pëj pengojnë Nuk pëj lejnë të afrohen Të këburimi Atër Muhamidi asë më thotë Duk e intervenu nga Në zemër e mire ti Ume ti, ume ti Ume ti jam jenë këta Këta në me ti jam, leri, leri mar Qëfar thënë me lajket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 se duke shkuar në tyrë bënte që plëcojnë dëshirët të tjene, Allahu nuk e dënë këtë vëprim. Andaj kushe bënë këtë vëprim, dhe kushe mësën njerëz me shkuar të jështë i padukat. Jështë i padukat, ma lëngë levala. Si nuk është i padukat? Allahu subhanehu vë talën e ka qilë dëren. Wa idha se eleka i badi anni fa inni karibë. Kur të pyesin ty rrobat e mi për mua jam afër. Allahun dajan, Allahu shah. Thirrë çdo kohë, thirrë kur dush, me çdo gjuhë të duash. Shikoj gjithë këtu Allah mundsinë ka dhënë dhe prapa ata kanë dhënë duhet me shkutë të të që e filonit, e të turbia filonit, e të filon falltari dhe mashtruesi. Ç'hai me të pësudhurat. Luta atë, thuj ati, Allahu pastaj përmes ti Allahu s'ka bëtë dhe me cuës, ne i pëjmë përnëm dhe me cuës, a nuk është këtë pa edukat? A i përta qilderen, e ti për e mbyllë, a nuk është këtë pa edukat? Osa ta që pretendojnë se e din të ardhmen përmes falit të nëshëm? Apo? Hedhe këta dojnë, hedhe këta menojnë se munë në marrë me pi uj, të Muhammedi sallallahu sallam. A nuk e din, nuk e njëta. A i shem e dë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 Për shambull, në është të pak e fështirë, Allah e fështirë pak, po, pa, më bani halal. Në shambull, du me sirkë, bo Allah e përqëlin përmisimit e kam. Allahu Gjallë Gjallë hu ka kryuar zëfëmër, e ka kryuar flokët, e ka kryuar fiturë në gjithë tërë që konë, të Allahu Gjallë ha e ka kryuar. Të Allahu Gjallë hu alë, e ka kërkuar që jetë e jetë, e mbuluar, të mbuluar.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 qi veshën me shkumë të në punë dikush në shtatë sabah. Ai thonë, "Kitlut, çmëndje. Ti shaka, ti shkëtesh ajo." Unë ju mloq komplet. Nuk ka shkëtesh këtë shajt. Apo, në një ndër përditësme i ndrojm kuptimet. Kur vjen puna për fe, ti shka korancë. A kur vjen puna për darsëm, për shkollë, për punë, ti shka dhe bajegi korancë joftë. Ti s'po dukrë, ti s'po shkon. Ka sorthë dukot, nuk osht e përshtatshme këtë me shkumë këtësh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 Ku është të dukata me te? Ose si kurse e kam përmend, në njësë për arratë, në punë e në mazit. Parëmënë, për shambull një nën e shtrirë në shtratë, një babi shtrirë s'mot, plak, dhe ka nëve për një gotuj. Thratë, o, oh, bia ime, një gotuj, një gotuj, në ratë, në shë thapë për një bardakuj, për të thërretë, Të të shëvalaj, prit pak, se jam duke i regullu thëndë. Jam zonë në herë. Nëse të shëtë i kushët, se përësë i marre. Se i marre përësë i marre i baba për bardaku i bardakujti. A thëjënë kushëtë, pëse mërë që ka, letë prit pak. Letë prit pak. A i pëthratë. A i pëthratë, qështë? Njetë nuk e kuptuin. Qështë nuk përës i përgjigjit babas për bardaku i bardakujti. A të po. njëtit të t Kër kalojnë ka gjemija, haja ales sala, eja namaz rrat, dhe të pretë zot të zotë se njerë jam thajtë të inrëjshë, njëmë dzojnë njërë, kom pun njërë, e kja është edu katë kja, kështë du të mimotë senet, kështë Allah për të rratë, madje baba plakë kërë thyrë, aja është nëzër, aja është nëzër për uj, Allah është të nëzër për namazin tërë, të ka mundësu me të shpërbluj, andaj pëtrat, hajde të paguj, hajde, hajde të shpërblej, hajde, hajde me të pështu, eja. Përbëllaj njerë jë më zonë, s'kam vaknir, a shkë edukat? Më ne pëtë mundë të sejme, që ka li pasaj, pasaj kërëpë, në kështu të mikro pëtuk të gjera. Andaj për këtë nga duhet edukat e malon që levuala, të jemi të edukuar, duke ditë si me komuniku me ta, duke ditë ka me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 jan të edukuar me Allahu xhelalu veala, kështu formohen ata. Kë duhet ta dim shumë qartë. Kjo është shumë e rëndësishme e shiku ndëruar. Dhe kush është i edukuar kështu, vallahi, nga të tillët, pritet pastaj të jente edukuar edhe me printet e tyre, edhe me gratë e tyre, edhe me burrat e tyre, edhe me fëmijët e tyre, edhe me shoqërinë princesitë me një princesi. Po kush është këltë parim, vallahi fatkeqësisht, kanë frikë se ka mundësi që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 pas një pauza të shkurët. Ane në ndëshni, edhe pas asaj pauza, Allahu gjallëvo ala ju shpërbleft. Salamu alaikum, shikohet në ruar, u rëkthujem përsri në pjesën e dy të këti misioni, ku tash më vetëm veqë, Fillojmë me inkuadrimin e telefonateve të juaja. Dhe sa më bëjnë me dijen e regjisë që nga koha e pauzës është një shikues duke prit në lidhje, andaj e inkuadrojmë menjëherë. Selam aleikum. Hoq. Aleikum selam wa rahmatullah. E, që ndajmësiu edhe këtë familje, ne kemi çqe konkrete. Desha më të përshendet. Para një djordite konfirme konpost në një lloj problemi do ta bën lidhje. Me, më mujt në qujt është që në dhejë Se që më sanë të kota ha. To ka dhe është Allahu jëmë bidh për zotën Për dersin e juj Edhe elhamdulillah Allah, Për Allahot jëmë shumë mirë Edhe Allahu jëshë për dhejë Njëre më të më njështë më në shmëgjë Amin, elhamdulillah Kjure edhe krejt hë gjëllar Që për në në mëni Elhamdulillah Eftit ju Fjallëve të Allahot Shumeti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, ka desht Allahu jem shumir, Allahu jem shumir. Tamë në, Allah të forcov të Allah, ty edhe gjithë muslimant e tjere, Allah i shërof që kanë probleme, Allah i shërof që kanë probleme. Allah i shërof, me kaldu brejt, nuk e konë asë probleme, ho e që bëj blise është të poshtër, edhe një bëjke problemet shumë të më bëja, gjithë problem që më kapke, e letësha me Allahu një, edhe besa që më dheke shumë i, i, i vagël, اي بروبليم شي كيشا الله حمده الله تانمو باش تاخيرا الله تكنه شتي الى كيت مستمر البول الله سبحانه الحمد لله الله سبحانه الله عليكم الله عليكم سلام الله سبحانه الله سبحانه كاين من التليفونات تاتر سي دوك كاين من التليفونات با انكوادروهم ورناني الله نوركم الله عليكم Aikum salat Allah Më të të gjithë më të abon një fykje Dërë që të me di të di Gjitha për më radhikë në këmë e dhije Ha? Po rëdë shi qëshmi a bërë më më të që të u Lërgove i që pak për më të televizionin Se për ushtanë shumë të lajda shumë Se më vakamë nësë Poj, më radhikë në që të di më radhikë Po për për në dë gjë më falë Allah Qëshmi a bërë më liber Ashtë dretë Po, tjetër? Ko gjithë, po, a, të atë shalë gjithë na. Në shalë të regojëm të shmejzën Allah. Allah shpër lefët. Të ndihë, po, ju, vështë. Shpeshen në ndodhë njerëz më nga pythë, hojë nuk po komunësimi imësu doatë me njëhere pëzgjatët pak qështja emësimit doatë pak të shqira a bënë më falë me liber. Filimer duhet të adimë se Për të falë, në fillim, nuk kushtë të zohët që të idim kret lutjet. Nuk kushtë zohët. Andaj, nuk është kushtë kret me ditë. Do të me fillu dal nga dal. Duke fillu nga më e rëndësishmja, e pas taj më rathek lutit e tjera. Lutja më e rëndësishme në të gjitha lutit e namazit është surja fatiha. Me ditë, Elhamdulillahi Rabbil Alamin, Arrahman, Arrahim, Malik, Jomidin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 E pastaj dal ngadal ato sodin në kuadran, dal ngadal, dal ngadal ti do të mësosh. Mirë, po më shtui që e prano më së bojë kamë libër, s'po falanj. Jo, jo, mos mos e në namazin. Os në namaz, un po të mësoj din. Po u di në nuk di kur gjë. A din më thon subhanallahu, a din më thon. Po di më thon. Allahu akbar, subhanallahu, subhanallahu, subhanallahu shkon ruku. Ç'është u falim fillim. Veç Bëstatu Allahu na xogjal dhe ndije se si i mënk namas duhet më shpejt të mësua. Mendoj që ka mënyrë është më e mirë dhe më e preferuar dhe më efikase për ty se më u mbështet në libr Allahu e den mësmira. Kemi edhe një telefonat tjetër. Selam alejkum. Alekum selam. Dallim video. Po verna. E amri Siara. Çis? Siara. Siara? Po. Po? A bën, mjallon në në smije like, moslimën. Po, po e qart, qartë, e qartë. E dhe apo nëse nuk e dini për që të qepem në shëmë, mas alë dhe në në qëtër, se e kom nje edhe nga përqy shumë. Po, po e qartë. Salamu alaikum. Aleikum, aleikum salamu alaikum. Wallah, si ara, këto transkriptime që po buhën e për internet, ose për libre nga arabishtja, po humben shumë nga kuptimi që e ko aralisht në original.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 Nuk edhim duke kemi të kemi edhe telefon teter duke prit? Alo me mama. Me mama. Uri me për emisionin. Falem nderes. Kisha një pykje. Po, urnane? E kam një vajzë, 5 djetë. Po? Edhe fletë flet bukur pak së të fjal të kupton gjithë, edhe fletë këtë me i thon një thot bukur pak së tjali. Po? Edhe... Po më thonë si të të të të kënojnë i hodë, ose të të të shkrinë të një me shisa, hajme lishe shisa sen, shpo unë e jemë kundra këtyle. Po, po. Këta po më thotë, ja me shkrujtë dikote i hodë, apo ka me vëndi të shka. Po, inshola, ta është ja përriqë, inshola. Ta është ja përriqë. Mirë, natën e mirë. Natën no, e mirë, natën no, e mirë. Uh, fmi të dvjeqë, fletë shumë pak, kuptonë shumë, por me folë, fletë pak. Filemisht, të metët e këso natyre, nuk duhet me indelitë me njëherë, me përshambu, me fryte hodgja, ose me shru te hodgja, duhet me shkuë, mësë ka nëhoj për në një trajtim më serjaz, më profesional me kësor. Përshambu, me kuptu, pak më ndryshem, me shkuë të kë ekspert e këso natyre, që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 aja që duhet ta kuptojmë, se në qofë, se dure me shkodhe të hoqëja, nuk prishpum pëse jo, me shkodhe të hoqëja, për jote ata që shkrujnë hajmali, jote ata. Ka dhe sa gjelartë shkollum tash jenë, elhamdullila, kanë përfëndu në botë në arabe, kanë su, jenë të shkolluar, të formuar, të piekur, dhe ata përdorin metoda të lejuara fetaresht për t'i kënduar dikut Kuran. Ata i këndujnë Kuran, dhe e porositin me kshillat e Allahut azhogar dhe të pejgamberit alayhis salam. Andaj duhet me i gjetë togjallar, mundeni edhe pasi misioni me telefonun regji, e regjis që tuajapi numrin e ndokut nga togjalla, që të kontaktoni me ata inshallah dhe të lëndrën të merren caktuar për shkuta ata për të shikuar se mos vallë ka të bëjë me ndëmysh. Ka së themsyshi mund ta pengon fëmijën nga të folurit. Po mundet me qen nga myshë që është i penguar nga të folur. Me pru edhe me Kur'an po edhe me mjek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 që vuajnë gëtu, që Allah të të të të të të evitaj dhe lërgaj gëtu. Kemi telefonat tjetër? Selamu alaikum. Alaikum, selamu, rrhumatulloh. Allah i dashtër, e kam një problem, të rëndë, e të madhe, që e prejtë shumitën e njëzë. Urna, Allah. Problemi o kështët. Masë e shqiptarëve, djetë, masë e madhe, shqiptarëve janë dyftysha. E dyftysha të janë mazise qafiratë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 Asë një gjuhë, asë kërë këmë bërë, të se thonë në vështë e nga. E qajnë, e qajnë. Qa du të mundunat me do një përgjigje? Më ndonë. Me... Faqnerit, amin e të ju, Allah. Amin e të ju, Allah. Shme për inkuadrim. Filimesht, une vlerësoj, dhe më thonë brengën dhe problemin e shikuesit të në vlahët të në që në telefonoj. E pësëndë është ta,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 dhe në qëfë se shumica e, e poplëton, shumica e poplëton, janë dyftyrësha, pa tërë ne duhet veç me pritë në i guri, me në rapë i qilë, me në amy të lau të tomëve krejtë, ku një ven ketë janë dyftyrësha, oso shumica, që ka vyna i ven mafëta? Po, ka probleme, ka dyftyrësha, po valoj, ka bëllë, edhe ka probleme, ka njerë që rejnë e mashtrojnë, po sa dushë, mirë, po me gjithatë, me gjithatë nuk më në që shumica, Muhamedi sasna ka mësuar që mos ta përdorim kët fjalor. U shkatrron kët njerëz. Kët këtrin ia u prij. Këtë dy ftyrsha nuk bën kështu më thon. Po mundon që të përhap shumë puna po shqetson kjo përhapi e dy ftyrsisë si shprehje mirë me thonë. Po, shumisa, masa dërmuse, më thon. Po shumë i tha masa dërrmuese, thonë që fatalesht ka një problem përdorimi ne kësaj shprehje. E dyta, edhe unë pajtuem me ty se tek ne përdoren shprehje që bin dash me fen. Të fjalët zot që përdoren padyshimse kaza vënë sime. Për shembull zotri është më i but se këto fjalë zoti, filaz zoti kjatën. Dhe di që plot i ka provokuar prej muslimanëve kjo shprehje. Kjo shprehje. Madje më ma rëndësish një produkt që dal thot zot në kuzhinë. Çu është zot në kuzhinë? Ose zot aty. Kjo shprehje padyshim nuk nuk nuk kanë të motra. Nuk janë përputhje me ngjenet dhe emocionet, as humices dërmusën këtë vend, por më gjithatë të përdoren. Po nuk janë këto vetëm, ka të shumë të tjera që janë ndoshta më të vërteta, më transaktue të përdoren. Andaj na duhet dretim, me punon këtë drejtë, që më e përmisuo këtë shoqëri, që më përmisuo të thot rrethin ton, vendin ton, të kemi një rol konstruktiv. Duku përpik, duku angazhu, dhe ku përpik, dhe ku angazho, sa nëse ne rrim dhe akuzojmë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 çë thon se janë musliman pindraqi, është e vërtetë vallahi. Vë e ta çka më bën? A nuk bën më zgënjë? La nuk bën më dëshpër. Nuk ban, nuk ban më u dekoraju. Ne duhet të ta kuptojmë seriozisht këtë problem dhe të integruemi në këtë shoqëri, të përziejemi me këtë shoqëri duke tentuar çdo çast, çdo moment, çdo vend. Ku do që të jemi? Ti përmirësojmë. Ti jemi ofertë ndonë, kjo është gabim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 plan nga ato që prodhojnë këshpije për shembull, duke dinë që koti është ka katëqeçë, atë sho i them Zoti, se kam përzim Zotin ton. Po kuptojmë Zotëni, ai edhe arsyeton kët punë. Saçi vëllai dosh më mirë për të ndërkacion. Për të ndërkacion, ose për shembë thjesht me titullin e lopse më Zotëni. Ka titull doktor, doktor shkencë, ka titull profesor, ka titull inxhinier, ka titull arsimtar. Pse më bëni boshtë titujve që ka merituari, ka ka investuar para titull. Therrën e boshtë titujve që është më mirë.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 Për po gim shpirt për tashme që edhe janë të person për njerëz, por edhe bëjmë klasifikimin e duhur mes shtresave të caktuara të njerëzve pas të barabartë të jetë me ne në shkollë nga se nuk janë të barabartë sipas punë e bastë titujve, në bastë cilëve bas që i kanë. Atë duhet të punu, duhet të mo angazhoj dhe me len Allahu jallahu ala, inshallah, japën produktet e, e duhura. Shikohet ndëruar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 Fale më ndërët. Ndesha të be një pytje. Ur nëvla. Para 3 dite kruasime, po? për mi kësiz ju ka frej borku sikur me skalter. Edhe zë të më që a me vo, për sot në nxez ka ura vet, apet për sëri një vizë sikur me skalter. Po. Edhe ka po prom në ndër me. Me ka po në ndërë, po? Po. Po, po. Teter të shqecim, a ka diqka përreç kësaj, a ka nëjë problem teter? Të jo, nuk obesh. Te isha të pojë prejen, fisonat pojë prejen. Po, po, prasha. Mirë dëlaj, më shohet të të japim përgjit një shohet. A kom? Po? A kom në simë në Asarupak, më shohet për këtë. Po, inshallah, do të mundohem një shohet. Oke, fa më dhejtë, vëzitë. Fa më dhejtë. veprimet e këna natyrë për shemb po shënjë vizë si e prerë me do të pjesa e kërthizës të datë 9 maj po shefostonat prej po she min nënë gjitha këto të asociojnë në një, një veprim të caktuar gjitha këto na japin shenja çorta se kimi të bëni një problem që quhet seher ka mundsi që do të thotë po tentuohet po tentuohet nëse vetë nuk kanë dëshmë Ne shpresojmë që kështu të po tentuohet që grua sënde do të të bëjë ndonjë keqje. Nuk duhet as këtu të na shqetësonë çka po bova kia kush ka tendenca. Na duhet asmë ruajt. Un preferoj që patot kët problem të shkoni së bashku me gruan, aty as fashni, do me rukje, me të thotë njërin nga hojallarët që mirët me rrokje. Me lezim të Kur'an si kurse e ceka dhe dhe që se sikado më herët. Nëse nuk dini, mundeni nga agjencia të merrni numrin e ndonjërit nga ata pas përfundimit të emisionit inshallah.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 Po totë totally, mësguta falëtor, as atë shoqëria Hamalia, as atë lipën emn e babës së tnoncë këtu më rraf, jo tek ta më shku. Po do gjallot e shkollu të devotshëm të cilët padurën metodat e pejgamberit sa sallam, metodat islame në shërimin nga këto sëmundja duke kaduar Kur'an dhe vetë Kur'an. Kjo është ajo që mund ta mun them lidhur me këtë çështje. Do kemi të radh tjetër, unë nuk e. Senalar e senalar. Aleikum salam. Uh, dhe me thonë kështëm, ma në shpa, ma në shpa dhe gjithësare. Ma në shpa, ma në shpa dhe gjithësare. E dhe t'i ven një dur, t'i krojit e krej dura, kom tët. Po? E t'a që ka thunë dikush që është një mjetë, goranë. Po? A, a t'i po shërën, dhe me thonë, që shërën paralizën me bioenergjë. Po? Po? Ka marrën aja, shkoham apo, apo, ne shkuat apo? Eshtë short, inshallah tash merr përgjigje inshallah. Po, tash merr. Selam aleikum. Selam. Ëh, spesh kanë janë bër pyetje tek në natyrë për bioenergjin dhe mendon që janë dhënë përgjigje të mjaftueshme.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 të alemive të ndryshme dhe kanë pyetur sa so është e pranueshme bioenergjia. Ose ka shpjegim logjik se si ndikon? Ata më kanë shpjeguar se ka shpjegim logjik. Ka shpjegim shkencor si ndikon bioenergjia, për shembull me Lena Allahja Leuala në shërimin e sëmundjeve të caktuara. Ngase dikujt i mungon energia e caktuar apo që ia ja, temperaturë caktuar në trup dhe pastaj pamundson funksionimin e mirëfillt të asaj pjesë. Edhiku shi ka këtë të tepërt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 por më e pyet sadojshta ata din kush mundet më e përdor këtë në mënyrë të duhur, si duhet, larg fallëve, larg magjive, nëse qoftë e gjejmë një të tillë, atëherë mendoj që nuk prishpun me sku, dhe më përdor këtë bioenergji. Mir po thash, pasi të vërtetuohemi se nuk kemi të bëjmë me fall, do nuk kemi të bëjmë me besutni. En këtë rasë pyeteti a kemi të bëjmë me këto çoni çeka, nuk e di, gjasë nuk e njeh këtë person të përmanda. Por ju zë vërtetot që nuk kemi të bënë me falas, me magjia, me kurqë, thjesht është veç veprim, nuk të kërkon e mënë babas, as të mënë nënës, as nuk të shundi shkas, nuk të jep uj me pijas, kurqës, veç thjesht është një prekjet, saktume që ndikën, që se vrenë në rezultatet dura, shkonë, nuk ka di shka, elen, nuk ka di shka, më tje për që mund të thotë në këtërtim, Allah e dinë mas mirem. Kemi një telefonat të të t Deshka më të abonit fytje vojtë, uh, a, a ka, uh, ka tret një motrë muslimane me shaminë, me hap një Facebook, edhe me përdoor një nërmalë, me këtë përdoor, me pas të rejtën e vetë, në të farë rejtë. Qëta me pas? Me pas uh, të rejtën e vetë, shëqin e vetë, në të farë uh, Facebooka. Ta. Ta. Uh, Unë jemi martume, ka hapja dhe burrë i Facebook, edhe e ka bu, e ka bu për fjeshme përdorë në shëqnit bat. Unë nuk jam kunder, po me që gjithë të senë nuk ka parë sekrete, me së neve dyve, e ka bu për për dëshirën të me. Oh. Edhe unë e këm bu dhe i vajzen, edhe zotin, këm fanë që ku me bu e dhone, ku me hapë një Facebook, po ju që fjeshme këtë përdorë, Amart, dhe ta baje dhona. Masi së gjithdojnë drejtët e baravarë, ka edhe gruja edhe bule. Po, po, po, qartë. Qikash, e t'lutë anë të reganë. E qartë, po, inshallah. Selanë e këmë. Ikum, selanë të larë të latëtë. Me hapë profilë caktumë në Facebook, mutërë muslimane, me pasë rrethën e vetë, me përdojë që shë duhet, e kështë më rrathë kam folë për këtë qërë disa arë, nuk është hera e parë. Ka dëso qërështë e që mundemi me i përdorë mirë, mundemi, nuk është e pa mundshme. Por fatë këtësishë nuk përdojnë me i përdorë mirë. Dhe kërë poshojmë që shumë përdojnë keqë, përna po detyran kjo, papje kuri e këture njerëzve, përna po detyran kjo përmatur e tynë me thonë që adin qka, nuk banë.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 Nuk duhet më të provokoj njëri tjetrin me këto veprime. Këto ora. E, e dyta, unë e kuptoj, e kuptoj ë, ndoshta të revoltën tënde pse të burri ka hap. Po të kemi burresh pak më tjetër, ti je më e ndihshme, vajzë, prezenca e gruas në Facebook është shumë e ndihshme. Edhe pse nuk ka çetuar tas burri. Ne jemi komunikuar me gra të tjera këtu me radhë, sa shirrje kanë pa njerëz ti Facebooku. Ka hajrin tënd se për dore drejt. Mir po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 ardhë pra do të them çka do bëj ruhem pe haromë më vërtet facebook ose si çdo send tjetër çështë përdoret çështojë marr vendime etike unë më këtë mëkë moj tashfton më fjomë më shkruf fjala të mira po më edhe me shpift për dikon kur foli fjala të mira e lejuar më përdor kur shpifi e ndaluar është andaj facebook ose si çdo mjet tjetër edhe pse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 Facebooku nëse asojo në çohse që, hoqyllarët e kanë hamdhën një faqe në Facebook. Së kamo për vetë atë punë. As nuk komunikoj me askën, çpaku, po flas përëton time, edhe di që hoqyllat e tjerë kështu te kanë. Por as buz mundsi që Rinia o çati, nuk po i giojm xhamin, nuk po i giojm në përligjerata. Ku më gjet ata? Andaj pyetë përgjigje, ligjerata, kjo është e tëra çë bëhet. Po ti që skias me dhon kurs dvetas, kurs këqyra, kurs ngan, çka lipt ti atje?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 Mufut në në në në profilin tënd e mufut tek rrethë tek shumë me komunikue me shkëmbim mendime e unë, me në, jo, unë me në, më nai jo valla në më ne kështu pak më ndryshe a komunikon gruaja e mbuluar me gruaja e martuam me burrat huaj komunikon valla që ka moral jo valla apo a komunikon burri i martuam muslimani me gratë huaja jo valla nuk komunikon nuk flet me to çka bونه çishie çshu çova çata mënen për këtë mendim valla me në nai debatet seksa natyre mes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 Gruaja do më shko më dal përshtëpish do të më vë të burrën. A do nuk janë gjithmonë në raft të respektit, kët do të më kuptou. Por edhe burri nuk duhet të provokoj gruan din kët mos. Ne fol me dikën më shku atje dhe ne prit pastaj që gruaja më mirë kuptou, më brit pastaj që gruaja të më bëj sapër, pse më bëj sapër? Pse po e provokon din kët mos? Nëse vallahi Facebooku bëhet shkaktar, që më humb lumturia familare, më humb disponim familjar, s'ka interes fetar më e majt. Po çka dvi në valla, po te gruaja jote është përpara çdo Facebook, çdo interneti. Familja jote është para së gjethës. Mendoj se kështu do të më kuptojë gjatë. Mos e bosh kaktar Facebookun, ashtu të fitirën, ashtu të merrën, ashtu të qaloqoft. Ka sternuat edhe pato valla. Ama nuk rnuohet pa pa pa ambient grat familjar, nuk, nuk nuk nuk jetohet. Nuk jetohet pa pa pa pa, pa knaci dhe razyllëk ndër familjar, pa këtu nuk jetohet valla, s'ka jetas ashtu. Në çdo gjë që ectson raport ndërsjell familjar. Çdo gjë që ectson lidhën e lidhë ngushtë të dy bashkëshortëve. Duhet më largu. Duhet më largu, qofse fetarisht, në ka arsye më e madhe apo. Se ka dikut namazi po na pengon. Pi çeka is bu fonti në racim. Si le namazin sa pse uja po duhet më kon bash. Jo valla, jo. Po namaz duhet dhe më prish. S'prish punë. Ka se në pa namaz nuk rnumohet. Forto sikur se Facebook e këto pun po tham. Këtu Alban peta Banavlo A vet Allahu dikon gjykimet pse s'ke posti Facebook? A vet jo vallahi se vet kanë Allah për këtë punë. Po të vet pse keni mirë familja, të vet pse keni ndershmë, të vet pse s'e keni këto këto të vet. Të mos e cënojmë këtu, të mos i prishim këtu punë për diçka që bëhet edhe pa të tjerë. Andaj, andaj lëso Allahun e mënduar që Zoti gjithësisht na ruan. Na ruan familjen tonë, na ruan nderin tonë, na ruan fytyrën tonë dhe me dërëtet shuzërasin që në është edhe pak po stopojmë telefonatat edhe në këtë pjesë të fundit. Mirë po, kjo është nga interesion. Në kodrë të kësoj pythja dhe të bëndë është edhe serimet të tjera. Hyre në këto, kjo qështë e internetit, qështë e televizorit. Këtë gjëna jënë dukë, po tentojmë, vëllaj jënë duke tentunë, qështë e tentun, që gabojme Allah unë afaltë, po tentojmë me ishuzur përhajrë Po ndon ton këto mëzhdu pargall. Mu më chu dikush tash me i përdot po sharr. A është edukat, a është e sjellshme? Për shkakun, ne hoj dalë gjerran atje. Munon tin gratë më sqegu, më ka thonë njerëz të ditin e Allahut ato djalë. Munon më pshtup pe jeheneme. Dikush marr më thon valla kë hoj po ndrejhet shumë, shumë pe këqyrë më thon. Subhanallahu. A është ndershmë kjo punë më thon? A është mirë kjo punë më thon kështu? Për hajë së dollë më reklamu për ateje, asaj, asë kjo, asë kjo. Hëtë dollë normal, tjeshtë, duke spiku fejnë e latë, asë gjellë. Andajnë që zë të pengën, në zi e fotografin, me që nga e zonën të kevundet. Për jo në u dhëbila, launë arujt, me keqë përdo këtë kajrë, e këtë mirësi, për, për, për, për, për qëllime të këshia, të tëllta, të ndyta, për provokime, për s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 Me azi nga këtë veprime. Duhet me erud nga se familje përneva është të shajnët. Andë nuk do në provoku asë burën me këtë veprime. E aqëm atë e për ruhaja. Allah una përmërsoft. E në erud familje tona. E në erud Allah gjalla fëtyrën. Allah una erud me konë faqe banë dunia e në ahirat. Kime dhe në telefonat. Sa më bendi në garajjia e në kuadrujmë. Urna. Selamu rëgjim. Aleykum selamu rëhmëtullah. Me mama. Ur Kam një pygje. Po, vla vërna. Në grue nuk e mërgjuminatër. Po. Shneha ondra. Një paraftyruat një grue. Nuk odo në pënua shkurë, zhva. Po, po, po. Kam thmi, nuk odo në ta thmi një shkurë atë një rritë. Ndëshar në të që kam një gru, po ta me ditë qako. Po, e qartë, e qartë, e qartë.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 Nuk e di a kemi edhe në dë një plëtje nga... Ne... Orna. Salamu aleykum. Aleykum, salamu ahtu Allah. Nesta një bërë i bërë i bërë, është... Ndi dhe me sta telefonat. është paporesh kë, në farë oferë dhe sënëtës për dhe dhe dhe qëshë është. Anë është haram që në si bëshë në zimë në bëjë. Së la oferë të Allah? Në qëta telefonat zimë më balë. Po? Po flasëm kështë këtë ushtë më këtë duhet në ndashë përpare. Jo, që me po kashëm njerë që në kësukhtë. E këta e ofëran vetë firma apo? Jo, s'kuptu vetë. Këja është ofertë e firmës apo? A zë më badit? Jo, që është ofertë, për është regullim diska i telefonatës atë njerës. Aha, aha, aha. Po, po, po. Jo, në që është që regullim, atër pa dushim dikush e ka shkaktu kë që regullim? Nuk është normal me folën këtë anë të botës pa pare. E se këtu di kush është du ku u dëmtu. Kush në nuk pedim. Andaj, ne du të me shuzhu vetëm ofertat e publikuara nga anë e firmës. Nga anë e, dhe me thonë, përshamull, si këta zëmobajdë, se ipkose, kurdo qoftë, ata of jepin oferta, ose valja përshamull, jepin oferta. Për të gjithë konsumatër të tyne, këtë javë kemi lirim përshamull me folën jas ose më folm brano ose kjo më radë e sugjson gazetë drejt. Mund mundet përshëm ndonjë ë ndonjë firmë e mobilave ose me rrjet telefonik që komunsci. Për Cosmo do të thoj, ni ovzë më fol body hava fal ku duhet për bot. Dhe kjo është publike, reklamuar në televizion është gjithë diksme. Atë nëse ata ofrojnë, ti shëzon. Por nëse ata nuk e kanë ofruar, por është diçka që rregullim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 ajo <tës> të është si më fort se vonë se viti më me kompania e më i zot. Po. Se allahu të falë, na flosim në të njëjtën opozicije. Edhe desha u jep një pyetje, a ka bodic kanë drejtën samo shkolave i nei FES-it domën një ro dishat. Po, po e qartë. Edhe edhe më shpjegojmë ju se çfarë mund të thihë. Pak më arti se çoha ndonjë më në klas poshtë. Poh. Eh, fites ku niskol ferezai, skola fekonica. Një motër u fillova më shumë buliu. Po. Eleksi priasto ti shkolla. Po. Edhe tash mes sot krij këtu qsova bash, a di çish morret dhaam la shteti i federitetit. Bashë ju e shkëlot apo këtë shkolla për të faksë dal lumsinin, deri të thotë mosë motra më shumë, sa as njoha sa mos fillsen. Alhamdulillah, po. Eh, basta jo më kano se fitica drejton e shkolla sa që ka këna, e kim sa kushti ministrie. Ellu do na doja sa i vojë sa ti shmbolli. Fak sa haxhi i toksu mat besën e marrë e marrë është se. Po, po. Po, inshallah osforbleft. Allah osforbleft. Allah osforbleft për vlerësimin dhe konsideratën për emisionin që më zgjat më tepër, po për momentin kaq që mundsit. Ne orë gjys zbashkë me juve nuk po ndërpëj emisionin për shkak se jena lodhë me juve. Jo vallahi hapton. Po për shkak se çdo fillim ka ka të fundin e vat.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 do të, të dhe nuk janë antar i komisionit që punojnë këtë tempor Pont De J Fioltmira se inshallah është duke shkuar mirë. Po shpresojmë u bëo mirë. Inshallah Zoti xhellahuallah ata që punojnë këtë tempor Allahu xhellahuallahu i ndihmon dhe jap sukses. Dërso sepse kësaj që ka ndodhur në Ferizaj dhe solazimin e, e tërë shkollës me kët nxonsën që kemë ndoshamin sigurisht që ndodhi më herët edhe në Mitrovic ku nxonas e gjinozës Frank Bardhi u solizuan me nxonasat që u përjashtuan. Kjo e ka qenë mesazh për ata që e kanë vendosur këtë rregull atë. Përjashtimi të vajzave nga shkollat. Kjo është një mesazh i qartë se vendimet kushdo që i ka marr për përjashtimin e vajzave nga shkolla nuk kanë përputhje me bindje të këtij populli. Andaj, ata që i kanë vendosur ose i kanë huazuar për dikujt tjetër, të nuk burojnë për pople, këtë popull, ose doin më dëmtoq kët popull. Ka se, këtë zanzë më çumë dal. Kë më kuptose, kjo nuk është e jona. Për shembull, më për ashtu një vajz me shamim në Beograd. A dal kështu na për asht? Jo, s'dal. Nuk dal për shkak se ata e di sosh kë jona. Po pse doni këta neft? Pse këta po do me thë tregu qartë, kjo është e jona. Edhe nuk mundi me aq rënjosim me këtë vendim e korr. Kjo është e jona. Nonat tona kanë bërë dhe gjyshet, dhe kanë më bërë dhe bija tona. Andaj thras Thrasë të gjithë ata që mundën me ndikun këtë dretim, për ndryshimi e këti vendimi, me ndryshu, që të përpuhëthën me poplën e vetë, me kërkesat legjitimet të poplën e vetë, nëse nuk mundën me të shkojmë në të kondërëtën, po duhet të pajtujmë e tisim bashkë për para. Dhe gjithashtu kjo ka një mesaj tjetër, kjo sëlderzimi ka një mesaj tjetër, se vazët që mbulohen, janë vazët që gëzunë respekt n janë në vajza shëmbëltyr në shkola andaj u dhimësen të gjithë shokve dhe shokve klasës mas me pas njësrat e aty u dhimëset nga se nuk janë rrugace nuk, nuk janë të pandershme nuk janë të pasjelshme nga se me qenë të tida si dhimëset kërkujt me qitë rrugav dhe e me kuptu se nuk janë, nuk janë duke umbulu me dhun nuk janë duke umbulu me paras me zë, janë duke umbulu me bindje 안타그존이 컨트롤스펙. دون ثراسو gjithkuan këtu botë. Të solverzuan me këto motra. Familjet, e familjarët, e prindrit, e nxaosët, e kët popullit. Që thjesht mos kanë arsye të më vonë valla ministria. A jemi ministria ku ina është? E kujt është ajo ministri? E cilit popull është? E ky popull po e don Shamin. Andaj tek thënë për shkolla valla Shamin. Qase ky popull po e don, po e dëshmon që po hedhën Pa e dëshmën, e ka dëshmën që pa e den, anë e duhet me respektu vullnet në poplit, në qofë se ka ndalë për qëti poplit. Duhet me respektu këtë poplit. Torpë është me qitë vazën për shkollë e për shrami. Torpë është, marrë është, me në gjënë venin ton, ku me gjitha statistikët dhe matit kemi danë shumis dërmu se muslimane, pa edhe mas me qenë më në la, pakis me konë, Ku është respektimi i të drejtave? Ku është respektimi i drejtës fetare, individuale, ku e diëntëra çfarë? Ku janë këtu? Andaj këtu janë turp çka po ndodhet. Dhe gjithashtu ai drejtori i shkollës që ka përgjigjtur atë njoftese. Nuk e di kush është. Me të po i referohem interpretimit të juristëve te ati ud udhëzimi administrativ, çfarë është përshamia? Nuk ka drejtë detyri i shkollës me interpretu ligjin, se ka këy drejtë. Këto janë juristët, të cilët e studojnë ligjin dhe e njohin. Ata janë duke thënë se nuk edhe uzimi administrativ i nxjerr nga ministria arsimit nuk i jap kompetencat drejtuesit me çit vazhdim për shkollën, i si jap kë drejtë. Drejtori ka tëra çka ka me bosit me atrik vrejën. Ndoshta edhe me suspendu për kohë të caktuar të pe shkollën, si vrejtie për shkelën thotë se e ka bërë azhë mater. Pas 3 ditën nëse vajza nuk bindet, e çon punën diku manalt. E pastaj ata manalet e konsultojnë vendimin. Nuk mundet një drejtori shkolle të marr vendim me të privon një çik në shkolla, sekonat kë drejtë ai kët punë. Nga se shkollim është e drejtë themelore e çdo banori këtij vendi. Në skadat ai ka të drejtë me çik për shkolla. E çysh dënai me çik për shkolla. Nuk është e drejtë e ti, ai po shkel të drejtat dhe ai po shkel ligjin ndem mos mos të manipulojmë njerëz që nuk din pun, e dinë këtë punë e aty më thë vallë unë më detyruam nuk është e vërtet nuk është e vërtet ngase edhe ky uzim administrativ ka një për interpretim juridik nga ekspertët e ligjit ata interpretojnë të marrni një, një kuptim kjo çështje follë marrresh me një këtë fumë hala për ashtu që pi shkolla pse ka shkome ne për droga ka nzon tu për shami e tjerat pun shiko e shkelqyshme, e sjalshme, kejtë e mirë. Subhanallah, po në cilin popëla ku u konë krem me qitë shaminkë? Kur u konë krem shamija, kur? Kur vëllaj së konë, asë kur s'ka me konë? Kjo dëshirë, kjo bindje, dhe duhet të respektoat. Duhet të respektoat. Dhe në qofë se vazhdojt shë të punohet në të kondërë tënë, e aso e që dëmë popëli, mendoj që nuk, nuk, nuk usikruat një ardhë me mirë atyre që marën kësi vendime. Por do të jemi të dërgjenshëm. Njërët për, për të rgun, a shi qare për të kalzojnë, ne dojmë shamin, ne dojmë kitë fe. Nështë të na nuk e praktikojmë qështë duhet, nështë të kemi zbeje, po ne dojmë fen, ne jena musliman, që ka pëtë dëma shumë olo? Që ka pëtë dëma teper? A jeni ju në shërbën të poplit po? Po shërbën i pra dëshirëve të poplit, se poplit Në njësë Allah në manuar që momës një më kur, që të i kushe për ashtu për shkollë dhe për shami, se s'ka asë legjas, asë zimas, asë zë që mund të këtë punë me enal, në të këtë punë me harru, kjo është urni Allahot Azogjel, dhe nuk ka lidhja absolutisht, nuk ka lidhja kurgja me ligjet, nuk ka lidhja kurgja me mësim, nuk ka... ka lidhja me kurgja, është bindje personale, kujti për nga shamijat. Çka po të bën nga ty? Aqësh shamin kry, aqësh këpucën kry, aqësh çizmen kry, po nuk. Ës problemi jamë. Problemi jamë çka qasun në kokën time. A rendsesh më është kur vin në shkollë, a vin në dorë, a vi çu zhduot, a mësoj çu zhduot, çka që më rëndsi? Po se si duke, duke mos sikuar shumë kvalitet në nxansëve tyne, e duke mos sikuar çfarë po ndodhet realisht tër energjitë e përmirësimit në thojza, jon tuaj fryn në vazë të mbullumë. Harzoni pak energji për përmirësim edhe në vendet e tjera. E ha di ku tjetër. Jo vetë këto të mbuluam, thonë. Prandaj unë me vërtet nuk e kam dëgjuar lajmet. Nuk po di për këtë veprim solidar të nxënës të shkollës së mesme në Ferizaj që kanë përkrah motrin muslimane. Por me vërtet e përshëndes këtë veprim. Jo për me, me ndërpërmsimin, në atë kuptim me me me çrregullu përzim jo, simbolik të organizuar të qetë me të regu revolte për këtë punë. Nga se revolta, protesta, nërë të qetë, është e drejtë e garantume me gjitha ligjet. Anda, jo mu pri shkollat, jo mu me bo thyre, jarga saj, për nërë të qetë gjysmore nga protesim si mor me nda, me e shprej revolte, na nuk im të nash me këtë dhe primë. Në qofësi e drejtër i shkollës ton, duzhme punu në dobi ton, duzhme punu në rapartë me atë që neve në apëlqen Es të pëlqen kjo, shkovon në dretorinë e, e shkollës ku s'doin shamin, marra ha ti edhe ti edhe na pastaj hapën. Do të ka pak dozë të mlefit me vetën fjalimin tim, po deri kur që na me nguk si sa ne mufë. Te rikurmo. Mu? 50 vjet pres ngjinim me zar. Hek shamin me zar. Pastaj e, sistemi i kalum çështës slavësh në pshtytë, një katje vroj atij afton. Tamën e çëmë syt pak tash çetë pe shkollave. Kurkna me kundër hat na vëllë. Kurk Kur lëshëm kremadru Allahun xhela, kur do të më britnë kët punë? A më nënë që do më marr punë të tjera më. Mjaft mo. Është e kaluar çdo kufi. Do t'i themi stop veprimet e tilla. Dhe shumë të tjera që ndkëshia, që janë në dëm të këtij populli. Por kse rale folen për shamin nga se si pyetja është e tillë. Ne s'e sallanë manduar se kët vajzë më kthyn në shkollë. Si me me verdisuar edhe drejtorin edhe departamentin për arsim pranë komunës edhe ministrin edhe krejt me i vedisu për kërkesen legjitimet këti popli me anullu këtë uzim administrativ dhe me leju njëzit lershëm mas një qin vjatve lershëm me thonë që jena musliman kur që ma shumë së pëdojmë as për penguj mas kënë as nuk pëda me ndryshu përësisë mësimora shkërgjë po dojna me shkun shkolla dedin e kanë akuzu muslimant sloj me shkun shkolla qikat ta shkur për qëjmë shkollë përna i qesin Tash po shiyet kurse pas ka dash me shkolllën muslimanët. Tash po vërtetohet. Ne mos bëhemi nga ata që rikujtojnë muslimanëve gjërat e së kaluara e trishtitë, shtypet e presionit. Mos bëhemi nga ata. Nga se kemi të frestë ende dhunën. Ende kemi të frestë presionin, po na shkakton probleme vallahi çdo kujtim i këso natyrë. Ne tani duhemë bashkëarësht ta çojmë këtyrën përpara. T'punojmë për të mirën e tij, duke respektuar të drejtë e çdo kujt. Ne Suosa, totot asaj që është nërmale. Andaj shumë nërmale është përde sa një vajzë e banë shaminë e saj, vjene qëtë shkollë, spengan kërkan, nuk dhënan kërkan, nuk e impenën kërkujt, dëshirë e saj është la me në gjitë. Se më rdo me të pengutit, përferar syje. Andaj kërkaj publikisht, e do të vazhdojmë të kërkujmë, që të ndalen me primit e tila, të marrin fond njëre për gjithmonë. And Makaçet po edhe fond kërkoj fillimisht halal. Me të vërtetë në çoftën këtë pjesë të fondit ka pas një dosë në shtat ngarkesës, po me të vërtetë njëri nga njëra subhanallahu nuk po mundet në shtat edhe më me të mbajt vetën. Ash edhe sa duhet nga këto nga këto veprime. Që si ja kemi kërkuajt bash vallahi kët punë. Kërkuajt bash nuk ja kemi mëna mëna shtyp e mëna nënçmu deni kët mos. Si kemi bash kërkuajt. Andaj Edhe kemi drejt me undit fyem. Kemi drejt me undit ofendum. Po, përjashtimi i vajzës nga shkolla na ka ofenduar, na ka fy. La kimi del mundi kështu pse? Për të fën arsye, po për për të fën arsye. Pa kur jo heq. Pa kur fën arsye. Thjesht çaf i dikut ose ku e diën çfarë ka qen arsye apo në boka pun, a është prem i ti? Nuk është, nuk është e arsyeshme. Nuk është e pranueshme. Andaj lësë Allah në manuar që të marrë në fond dhe primit të tila, që në frim të vlazeris, në frim të unitetit, në frim të bashkimit dhe bashkëpunimit, mes poplët dhe qeveris, mes poplët dhe institusioneve, të zhjetët kjo problem, të merë fond njëre përgjithmonë. Edhe të jemi rahat këtë dretim. Spaku kujtime të hidura nga represioni dhe dhuna i ushtruar në këtë dretim, spaku këtë dherë të ambjullim njëre përgjithmonë dhet vazhdojmë lutje për para si duhet të bashkuar të unifikuar për të mirën e këtij vendi për të mirën e këtij populli të gjithë së bashku të luftojmë ato që është e keq së bashku gjithashtu të munduemi së bashku të instalojm ato që është e mirë Allahu xhallahu ole nauzoft na ruajt nga dënimi nga dënimi i këtë që mund me pretoni popull që lufton feneti e lufton besimtar të besimtarëve të tij Allahu na ruaj nga ky dënimi Allahu narud gamendirnetet nga, nga kaq çberset, e çëllim qiende ndryshëm. Allahu na lëshë Allah të na mundson Allahu xhallahu temit të lërshëm, të shprehemi lërshëm, e të jetojmë lërshëm, të adhurojmë Allahun xhallahu na lërshëm. Dhe në sallatën e malluar çdo kujt në botë, kudo që i cenohet, e drejta për ta adhuruar Allahun xhallahu ala, për ta adhuruar Zotin e tij, në sallatën e malluar që të marrin fund format e ndryshme të kësaj dhune kudo qofshë atot. Me kaq po ju jap në fund kemi kaluar nga minutat Dozë e këti misioni, për shpesaj që ndo është të kanë qenë të nevëjshme, nda aty kuja kemi qëluar, Allah në falëndrojmë. Aty ku kemi gabuar, padrëshem se është natyre jona dhe është mangësi njerëzore, përse ne lusëm Allah në gjithë dhe ura që Allah fal. në falë. Dhe në takim në arshëm, Allahu i ruajt, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.